Поскознувся і, упавши з столу на підлогу, вдарився об каміння потилицею. Мов комашня, його піджак, сорочко, обличчя, обсіли щури. З півхвилини він лежав непритомний. Він опам'ятався вже з пошматованим горлом. Мов зранений звір, схопився він на ноги і кинувся до столу. По дорозі він наступив на щура, спіткнувся і упав знову. В тій же хвилі пара щурів чепилась знову йому горло. Голодні щури з чималою охотою обдрали м'ясо з доктора Кеннена, інакше Джима Ріпса. Деякі з них, роздерши обгортку пакетів альбо, що були в кишені докторові, спробували препарат. Він так їм сподобався, що вони з'їли його чисто, навіть повилизували папір. Несмачні взагалі були якісь тільки місця на тілі шановного доктора, сліди якоїсь хвороби. Якби щури були і мали доктору Воріпсову ерудицію, вони, мабуть, вирішили б, що це якась застаріла венерична хвороба. Розділ дев'ятий. Новий спосіб літати. Хто такий Мартин? Чому обличчя йому налялося кров'ю, коли він ішов з походом? Відки Тоні знає малайські казки. Хто автор роману? Художник Сашко. Лист доктора Нансена. Переліт до Москви. Новий винахід в авіації. Пивний чоловік. Генеральський син. Професор Месе Бійкіт. Розмова з Дювалем. Сашко збирається влетіти в кімнату вікном. Читач, мабуть, давно б хотів мати деякі пояснення щодо роману «Хто такий, наприклад, Мартин і чому в нього на грудях витатуювано птицю? Чому шрам на обличчі Мартинові налявся кров'ю, коли Лейстон проїхав повз демонстрацію на автомобілі? Чи це була зненависть до кожного класового ворога, чи до одного з проміжних? Мартин мав, крім того, ще якісь справи. Що за перстень був на руці в горили, що його застрелив дюваль? Чому, скажемо, полінезієць Тоні розповідає малайських казок, а не полінезійських? На деякі з цих запитань автор може дати пояснення негайно. Так, приміром, полінезієць Тоні розповідає малайських казок тому, що він їх чув, йому розповідав їх один малаєць. Смішно було справді думати, що Тоні міг їх прочитати в десятитомовому збірникові німецького етнографа. По-перше, Тоні не знав настільки німецької мови. По-друге, він ледве цікавився етнографічною літературою. По-третє, Тоні взагалі не вмів читати. Щодо іншого, наприклад, до того, що Мартин дуже зворушився, слухаючи казки про того. Саме в тім місці, де, кажеться, в який спосіб народився цей малайський уленшпігель. Товів батько, пам'ятає читач, звернувся до свого брата, щоб той допоміг його жінці народити дитину. Так от, чому такий спосіб розмноження так зацікавив старого Мартина? Про це читач довідається в однім з найближчих розділів. А поки що читачеві доведеться познайомитись із головною дієвою особою романа. Головна дієва особа романа – це Мартин, догадується читач. Може, втім, це Дюваль, а може, Едіт, Гаррі, містер Лейстон, Каміла. Ні, дорогий читач, всі згадані особи – не головні персонажі роману. Головний персонаж роману – це, правда, догадується знову читач, що пам'ятає війну та мир Толстого. Мимо. Толстовська правда не є головна особа цього роману. Її немає навіть серед другорядних персонажів. Головна дієва особа, найактивніший герой цього роману – це його автор. Автор цього роману – чоловік, 28-літ, брюнет. Втім, можливо, що дівчина 23-х літ, блондинка, його улюблениця. Все це цілком можливе і навіть дуже близьке до правди. Є навіть думка, що це колективна творчість п'ятьох товаришів, із них три брюнети і два блондини. Втім, нехай читач не думає, що його хочуть взяти за дурного,